Anane. Ziua Ana. Ziva să ne lumină paștile Domnului paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos durlezău ne-a trecut pe noi. Cer să cântăm cântare de biruință Hristos a beat din morți să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind pune lumină lumina ambei și bucurați-vă și vă zic în lumina să lăuzim cântând oi cântă Hristos a via din morți celurile după cuvință să se veselească și pământul să se bucure și să prăsnuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută, că Hristos a sculat veselia cea veșnică.